här också, att Jag har testat med min mobiltelefon och även ringt till Julien Lindberg och han har fått lyssna också. Jag har nämligen kopplat nu en liten hörlur mot eh, telefonluren. Ja, du är ute i sändning. det här. Ja, du är ute i sändning. Ja. Nu hörs det jag. Det är mycket med tekniken här vad jag säga. Men, ja. men jag har kopplat en hörlur vet du, mot mikrofonen på telefonluren vilket gör att i fortsättningen så kan man alltså, när karpstrypan är inne på nästa lördag då. Han kommer in 17.15. Från och med 17.45 till 18.15 ungefär en halvtimme så kan man ta emot telefonsamtal också. Och genom att, att koppla en hörlur till mikrofonen på telefonluren så man få medhörning så att den som ringer in kan höra ja, både mig naturligtvis och även det som finns in i datorn. Det vill säga Karpstipan ringer in nämligen på Skype då. Så då kan man ha telefonsamtal på samma gång som Skype-samtal, och då hänger det på att om någon ringer in också nästa lördag, lite senare från 1745, så kan man ha både ett telefonsamtal och ett samtal via Skype. Och jag kan vara med också och prata. Så man kan vara tre som kan prata, och det fungerar alltså tekniskt. Så den här medhörningssignalen via telefonluren, den fungerar. Och även ju Limbara har hört. Att jag har spelat upp från den här Det ligger alltså en liten hörnur Mot telefonnurens mikrofon helt enkelt Hör du förresten Kenta Vad tyckte du om, lite kortfattat här Jag spelade in de 25 sista timmarna Med Radio 1 nämligen Ja Och ja jag tycker att det var mycket snusk helt enkelt Det var mycket svordomar Och de här tjejerna tog upp Ja, de tog upp ganska snuskiga ämnen Och mycket svordomar var det Till och med den här tjejen från Iran Använde svordomar Och den här Robert Örsberg Trots att han är jude så svär han Och han har en ful sak Han kopplar bort folk som inte passar hans åsikter Det tycker jag är mycket illa om, faktiskt Ja, jag kan hålla med om allting. Jag tycker också att i så var det ju Fylking. Han var ju, han var ju så som en turk på Das hela tiden. liksom var svår och, och gormad och slog i bordet och levde om trots att han säger sig vara kristdemokrat. Men bortsett från, från det så... Jag var ju med på begravningen på Drottninggatan utan Radio 1. Ja, ja, ja. Så i alla fall Radio 1... Det var i alla fall ett sätt att ge all, alla människor som ville kunde komma till tals. Jag... Jag var ju med åtskilja gånger och jag talade om för Ashberg och han visserligen så kallade mig för en idiot eller något sånt där. Men att oh. Jag talade om att jag var en, att jag hade rasistiska åsikter, att jag är mot, mot invandring och alla de här sakerna. Ja. Men jag fick komma till tals i alla fall. Ja men de som är sympatiserade med SD, de, kopper, de, de... Ja men han kallade, han kallade mig i början när han började sända för, för sin, att jag var hans hus SD-are. <laughs> För, eh, det var inga problem Det är jag däremot undrar över Varför finns det inga Det fanns en kille som kallas för SD Fredrik Alltså Sverigedemokrat Fredrik Som var med och pratade nästan varje dag Men varför ringde aldrig några, några Sverigedemokrater in Varför är alla som har nationalistiska åsikter Varför är de så livrädda för att stå för sina åsikter Det återar jag det, det har aldrig hänt mig någonting. Jag har varit fisket som är multikulturellt, eh, massor av utlänningar och liknande. Jag har aldrig råkat ut för någonting, peppar, peppar, tar ett tre. Varje gång jag varit med på radion, på Ring p till exempel och talat om desertörerna från Syrien, så ringer folk hem till mig och, och håller med mig. Jag har aldrig, aldrig fått ett elakt samtal eller någonting i den stilen. Då undrar jag, varför är folk så rädda? Vad måste man vara anonym? Hör du, de, de invandrare som röstar på SD. Det är allt fler som, som röstar på SD. Jo, men alltså, jag, jag vet ju om det. Jag, jag bor i Fisker, så jag pratar ju med, faktiskt med en hel del utlänningar. Och det, det är aldrig någon liksom, som kommer och hackar på SD, eller Någonting i den stilen. Om du lyssnade på SD idag till exempel så har vi den här uh, märkliga mannen, Aron Boström. Esti talar ju om svensk kultur. Då spelar han först uh, The Refreshments med en amerikansk julåt på engelska, även om de är från Djävla. Sedan på sista låt så spelade han Stilla Natt med, i reggaetoner från Jamaica. Vad, vad, menar, vad menar han som Sverigedemokrat att man ska tolka detta som? Det är ett mycket märkligt parti. Alltså där skulle man kunna prata mycket om deras politik. De är inte dugg eh, nationella anser jag i deras skattepolitik eller hur de, hur de nu anser sig. Av. Men alla pratar skit om dem men ingen vågar, ifråga, ingen vågar ifrågasätta deras egen. Deras egen partidolog heter Kent Ekeroth vilket är, han är ju en jude. Ja och gillar Israel. Ja, men han är ju oerhört pro-israelisk, pro ändå kallar de SD för ett, ett nazistiskt parti. Det är ju så på ett väggarna som det kan vara. Men du, de här invandrarna som röstar på SD, är de är också nazister då? Nej, det tror jag inte. Jag tror helt enkelt att de är rädda om sitt eget skinn. Har du kommit till Sverige så vill inte du budsa för mer konkurrens när det kommer ändå fler, eller hur? Invandrare kan vara oerhört rasistiska mot varandra och mycket av våld och mord och uppgörelser och bråk i förorterna är mellan olika invandrargrupper i det här landet. Jo, men alltså, det är ju världskänt att bara för att man är en arisk iranier så behöver man inte tycka om en, en semitisk arabisk iraker. På de här förläggningarna till exempel så måste de separera vissa folkgrupper för de, de går inte alltså. Det är ju velkänt. Nej, men det är ju därför som det pågår ett inbördeskrig i Syrien. Jag var med på Ring P1 och har talat om det två gånger. Men jag undrar, varför är jag så ensam? Varför är det ingen annan som vågar... Och varför har jag... Jag har inte hört en enda S som är, som är liksom mot invandring som ringer till Ring P1 och svaret beror på det är att om du ringer P1 då måste du tala om vem du är. Du kan inte vara anonym på Ring ja, de, de ringer upp ju. Ja, just det. Ja, ah, just det. Jag menar, Arsberg hade till och med en tvättäckad nazist med i studion som var ordförande för ett na nationalsocialistiskt parti. Så att, jag tycker ingen skam över Radio 1. Jag tycker att det är en skandal. Det finns inte ett enda kulturprogram eller en nyhet som har tagit upp att Radio 1 är nedlagt. Ah, nej, på, på Sveriges Radio. Ja, till exempel programmet Medierna som gick idag. Ah. De skulle väl de skulle göra en analys över vad som har hänt under medieåret, men inte ett ord om, om detta, trots att programledaren var intervjuad av Aschberg tidigare. Men vad jag skulle vilja ställa frågan, det var ju den här killen som ringde från Filippinerna. Vem var liksom, vad, vad står han för det? Varför inte du honom? Lars Augustin har en hemsida på internet och eh, han har överlevt den här stormen. Men det är alltså det är enorma mängder. Det är 40 000 döda, det är 100 000. Det är flera miljoner som inte har något bostad, vet Och hans grannens bil är helt krasad över ett träd. Och hans hus är helt, helt och hållet och Ja, han har, han har haft reumatism till 55 år och han har haft några konstiga vattenredningsdroppar på något konstigt som en amerikansk heter Humble har utvecklat till en medicin som botar det mesta. Så han är fri från sin smärta. men, ja, men Du han... skulle ha frågat honom om man kanske har haft Remicade. Det är nya biologiska antireumatiska mediciner som, som ges med ganska dyra. De kostar ungefär 5000 kronor. Uh, ampullen och de flesta brukar få mellan en, två, tre och fyra sådana ampuller varannan månad. Du skulle jag fråga honom om det stället för jag tror nog snarare att det är där skon klämmer. Det men det är en annan en men den här hemsidan var liksom var, jobbar han för något nationalistiskt parti nej, eller vad gör nej. han? Nej. Han är så lite en asiatisk grej De är ganska de är kortväxta där. Och han berättar... jo, jag menar jag, jag förstår det han, det var därför jag undrade över varför du inte intervjuar honom och vad har han liksom gjort för Sverige så att säga. Jo, han, är, han har en hemsida han, han, via, via Skype så intervjuar han olika människor via Skype. Då, och ljudkvaliteten är inte bästa på Skype, men man hör ju han har inte intervjuat olika personer via Skype. Han har bra åsikter, alltså v vettiga åsikter. Man kan söka på Lars Agerstig på Google så får man... Ja, jag försökte med det. Nu verkar jag, jag vara väldigt duktig på datorer. Jag är min iPhone, liksom. Jag hittade den här Lars Agerstig och ja. försökte med... Jag, jag fick alldeles klar bild. utav honom. Jag hittade honom, naturligtvis, men jag fick inte fram riktigt vad han stod för. Man finns på Skype också, lars.ag.agerstig Om man söker på Skype så kan man ha någon som kompis där. Det är Kul att kunna prata på Skype för att där är det faktiskt ingen fördröjning alltså på dator är ju fördröjning men um, Skype är ju realtid man kan ju prata men det låter ju. ljudkvaliteten är inte den bästa på Skype det är det inte va Men alltså om jag hans hemsida hur var det ändå Hannes for you Någonting sånt där ja, Man kan söka på Lars Agerstig Alltså på Google och så ja, jag, jag, jag, jag tog upp honom Jag hittade honom Men jag, jag fick aldrig fram någon information Men jag är en jävla klantskalle på, på den där jävla Iphone jag, jag måste få hjälp av någon Som Aschberg sa alltid Någon dataungdom jag är för gammal antagligen du kan, du kan ringa mig på kvällstid här i, någon gång på, i, i veckan Så alltså, kan man göra en, jag kan göra en inspelning med dig alltså, Som vi sänder ut senare på kanske en timme då? Ska, ja, ja, vi har ju pratat en gång förut Så jag har sagt vad jag tycker Men jag tycker, jag, jag tycker det skulle vara varit intressant men Jag har bara en fråga till Jag ringde ju upp den här motsvalsen i Olinberg För det finns något som heter Svenskt Musikarkiv här finns ju massor av Radio Nord-inspelningar som är... Nej, det är Ingmar Lindqvist som har radiohistoriska sidan där. Ja, just det. Men om du går in på svenska så hittar du Ingmar Lindqvist liksom, så du kan ja. öppna halssidan. Ja, jag har inte intervju, in, intervjuet med Jack Korsak på en amerikansk radiostation efter det att Radio Nord var stängd. Och den, den är 45 minuter lång. Den är på, den är på amerikanska då, helt enkelt. Och han är, befinner sig i USA och Jack Korsak blir intervjuad på en amerikansk radiostation, vilket årtal det är jag inte. Om det är... Nej, men han är ju, han är ju Nu har ju hans son skrivit en bok och, om det där. Alltså. Men han var ingen radiopirat utan han var ju laglig. Alltså, de... Ja, men, men jag tänker just det där semester, att Där har du ju möjlighet att kunna, du som är duktig, att kunna ge Georg Lindberg alla de där. För det, det står ju i Ingmar Linkvist att man får ju ja. man får ju kopiera det bara det inte används kommersiellt. Ja jag får använda han men det är så här att mycket av de där grejerna kan man, man kan bara lyssna på dem alltså man kan, inte, man, kan inte, man kan inte spara dem som en digital ljudfil utan man kan bara lyssna på datorn. Man, Jaha de, ja, ja. De det de spelas, så det funkar. Man de spelar bara spara upp på datorn men du kan inte lag du kan inte lagra Nej nej nej nej vad du men, men det går att göra så att man spelar upp dem och sen spelar man in dem och sen sparar man dem som en, som en digital ljudfil. Ja så kan man naturligtvis göra men alltså det går inte bara att över till sin egen utan man måste spela in det då. Jag tror, jag, jag tror ju nämligen så att Radio 1 kommer att komma tillbaka men då kommer de inte att ha någon sändare i Stockholm utan de kommer att höra över internet. Jag tror att Radio, Nord, eller Radio 1 kommer tillbaka. Jo men jag sa det till Arsberg flera gånger och ställde frågan. Och jag ställde ju så här fråga, frågan till honom. Om ni börjar sända på nätet behöver ni betala konsumtionsavgifter då? Nej, Nej sa han. Och då ställde jag frågan varför sänder ni inte över nätet? Ja, och så kommer han med det där märkliga svaret att om man sänder via nätet så blir det för tjockt. Det där är ju bara snack. Ja, för jag menar på att det har ju den där chefen då på radio 1 sagt att om man har för många om man har för många nätstationer så blir det, så, så blir det liksom kretigt och det går inte att höra men det, det finns ju hur mycket som helst av internetstationer det har ju en miljoner på jorden men jag har aldrig hört en radiostationer, där man använder så mycket svordomar och tjejer som pratar om bajs till exempel och, och, och, och, och ja, ja. nej men visst vis kan man väl ha hur många internetstationer som helst man bögs och ringde in och så sa den här Cissi att alla hål är till för att det fyllas och liksom. tänkte jag, vad, vad äckligt alltså Prat med, prat med. Jo men tjejer gillar väl sex lika mycket prat, som män. Det är om där saker. Ja, men hur, många snu, hur mycket porr finns inte på nätet då? Vi har fått tacka dig för idag, tiden ute. Hej då. Ha det bra, hej.